Тереска їде до вуйка. Один. На неділю, вирішила Тереска, махну до вуйка у мідні буки. Як на її смак, забагато підвищених інтонацій. Космічні полотнища чорно-білої яєчні, як із розбитого яйця-райця, з котрого мала вилупитись шахова фігура, ферзь чи кінь, Стояли за книжковими поличками пам'яті і підсміювалися над усіма її спробами роздивитися їх зблизька. Ці спогади ніби й не займали особливого місця, але ставати в рядок таких же файлів, які всі навідріз, відмовлялися. Тереска відчувала, як пам'ять зажила окремим життям. До того ж, вискакувала за рогу якимось нереальним спогадом тоді, коли її менше за все просили. Але що таке спогади? Пусті каплички. Тереска з жахом помічала, як із неї вивітрилося практично все, що було у день архе. Про її досвід свідчили хіба якісь гарячі відчуття, ніби насиджені місцини, де щойно вилежувався невідомий звір. Зубр? Носоріг? А може, мнемозавр? Терезі навіть здавалося, що той звір без нагляду блукає десь поблизу. Несамовиті краплі розбудили сплячого, і тепер він тинявся по лабіринту пам'яті, шукаючи, чим би перекусити. Ознаки його побуту Температура віднаходила практично в кожній думці. Яка ціль блукань того породження пам'яті? Невідомо. Мабуть, він пробуджував спогади. З тривогою Тереска зрозуміла. Я міняюся.